Hej hej! och välkomna! Hej, välkomna! Till värvet vill man nästan lägga. Till <laughs> flödet, Men flödet. Mm. Vi sitter här och äter lite maräng mm. efterrätt. Så det känns vi... inte som att maräng är det bästa. Nej, kanske knastrar lite. Inte för att äta. Knastar. Vi sitter här i rörkjustan i Malmö och jag har blivit bjuden på middag Sina. Mm. Två rätter. Det riktigt ja. rätt. Ja, visst. Mm. Det var gott. Ja, det är lite annorlunda då för det är måndag. Ja, och det, det är så konstigt jag har varit ledig så det känns det verkligen som söndag. Och jag har mm. jobbat. jag som brukar vara ledig på måndag jag. Är pan, var är världen på väg. <laughs> ja, Allt står på ända. Hur är det med dig då Stina? Jo. Nej, men det är bra. Jag, mm. jag har varit lite Det kommer lite bra. för fortar tycker jag. Ja, precis. Lite för, lite för snabbt ja jag. Nej men jag har varit bakfull sen i lördags och äh, du sitter fortfarande. Men sen i lördags, du var ju full i lördags. Ja just det, sen i, ja men egentligen så var jag faktiskt lite bakfull än lördags. För jag var ute och drack vin i fredags och det var inte så mycket vin men det räckte för att göra mig lite seg. Mm. Men, äh, ska, ska man vara sen... orolig för det? Nej. Nej, inte än. <skratt> <skratt> men äh, det, har, det har varit, det har varit en trevlig vecka. Mm. Hur har din vecka varit? Um, den har varit trevlig också. Mm. Jag har ju inte druckit alkohol typ alls. Mm. Typ två eller fredags. Och det var ju väldigt lugnt. Men när jag har ju istället varit i helgen på landet utan att typ göra någonting. För att mm. uh, jag skulle egentligen också gå på fest ju. Mm. Men uh, namnet på den här podden heter ju på jakten efter punkt punkt NG. Punkt NG. Och okay. så det har ju varit lite så. Ja. Uh, vi har pratat väldigt mycket om sex och G-punkt. Ja, oh, gud ja. Mm. Förra veckans tema var verkligen sex, tycker jag. Mm. jag. Jag kände lite som att... För att jag sov också väldigt dåligt. drömde jättekonstigt drömmar. Visst du också oh, drömde? Ja, med. Det måste vi prata om. Och det kändes som att det var någon slags månfas. eller Någonting som hände. Månfas? <laughs> Nej, men, men fan, med? månen. Alltså, månen. Månen. Jag tror som mål. Att det var någon så här, Ja, men Alla var helt sexfixerade. Och hade ja, var det du som var det och tyckte att tala om andra? Ja, det, ja men det är, det är lite så. Det skulle kunna vara så att jag... Stina har suttit och tittat på en <skratt> litografi av en änglaskärto. Och <skratt> <skratt> <Upplatsad. skratt> Så var var är när det väl inte bara den där gränsen går. <skratt> <skratt> Akvarell har jag tänkt. Mm, om jag får uh, Ja, vi har en utställning för mitt jobb i galleriet. där som. Uh, uh, uh, en dam som har målat mycket abstrakta akvarellmålningar. Och det ser ut som nästan varenda tavla är lite... Ja men de är väldigt snuskiga allihopa Det känns som att det är väldigt mycket undertryckt sexualitet som vill komma ut. Mm, mycket här, så här... Mm. former och färger. Och... Jag var ju faktiskt där och hälsade på dig i måndags. Mm. För jag har ju också varit på läkarundersökning. Så de gjorde en massa tester på mig. Det var därför jag var inne i den här kloka. Mm. Och sen så. Min pappa går. hos samma läkare. Och så fick jag sms där så, så här: Gabriella tycker du är underbar. Och jag bara. Och så var det så här, Han har skickat sin plats. När man skickar en karta. Liksom på internet. Och då mm. var han på Moderna Museumet. Så jag blev så Vem fan är det som säger att jag är underbar på Moderna Museumet. Ja just det. Jag fick det sin läsning mm. Då var det den här kvinnan som hade tagit provet på mig. På sjukhuset. Uh -huh. Eller den här sjukhuset läkaren i en privat klinik Jaha. som hade sagt att jag var underbar. Och den är typ vägg i vägg med Morena-museumet mm. så det hade väl blivit som att han var där och han skickade. Det var du Men vad roligt att hon, hon också sa att jag är inte. underbar. <laughs> ja, ja. <laughs> var bara, jag har där och gett henne blod. Ja. <laughs> Men alltså jag är ju ganska underbar. Så. <laughs> oh, vad roligt. Ja, det var kul. Mm. Men jag har ju också drömt jättekonstigt. Mm. Alltså ja. jag har ju på något sätt man känner ju sina drömmar. Ja. Man har kanske någon slags Ja. Återkommande eller någon så här känsla i drömmen. Men jag har faktiskt drömt tre gånger den här ganska obehagliga drömmar. Mm. Mm. Och så här typ som att jag inte känner igen mig. Första drömmen var i typ måndagsnatt. Och då sov jag någonstans. Jag är inte var så här van att sova. Och så somnar jag i alla fall. Och sen så drömmer jag då att jag ligger i sängen bredvid en person. Och så kollar jag upp i taket och det är så här typ vitt och avskalat. Och så ser jag en stor spindel som är typ lika stor som en hand. Och lite genomskinlig, typ som en krabba eller någonting. Mm. Och så ser jag den i taket. Och sen så, så virar den ner sig på, i en liten i en liten mm. Oj, förlåt. I en sån här, alltså i en tråd. Mm. Typ, på, och sätter sig på mitt bröst. Mm. Mm. Och sen så börjar den så här, kräla neråt. Och sen så ska jag bara ta bort den. För det är det enda jag kan göra. Och då har mina händer blivit förlamade. Eller mina armar... Så jag ligger så här. Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig. Mm. Och, det bara, och jag hade sån panik i hela mm. kroppen. Och sen vaknade jag av här att en person bara sa: mm. Du drömmer nog en mardröm. Och jag vet inte när jag har drömt så mycket mardröm så att en person mm. vaknade bredvid mig. Mm. Och sen, lite framåt i veckan, då drömde jag att du och jag bråkade. Mm. Och det var någonstans töntligt att vi skulle gå ut med, och sen så var typ, vi, ja, det var jättekonstigt så vi bråkade. Mm. Och det brukar jag inte heller drömma. Det känns mm. så här, Och sen. Kommer det värsta. <skratt> mm. Det är så att jag har haft en kompis på jobbet. Som skulle vara extra snäll mot mig. Har ja, om det? nej men du. Det jag tänker fråga här om dagen. Mm. När du la upp någon bild på Instagram. Med någon så här liten gubbe någonstans. På någon bild. tänkte jag. Nu har det gått med Karins kompis <skratt> på jobbet. Jag <skratt> fick ju jättemycket. Hon gick all in. Jag hade ju tre. De andra... Få. gjorde ingenting med den här, all in i alla fall. så fick jag typ en bok och så, så tänkte jag så ja, ah. och så hade hon så här, ah. hon bara, men det var jag som gjorde det, det var så fint det var såhär, din låtsaskompis vi gör det här för att få så här, ja vi gör det för att få så här, bättre stämning på jobbet, det hjälper väl inte så mycket, kan jag inte säga men då, så hittade jag en bok hemma såhär en märkvärdig och kar karriären som en så här, seriebok jag har fått någon gång mm. och så skrev jag ett vykort och så skrev jag typ såhär, du har varit en för fantastisk låtsaskompis, typ här får du och mig och sen drömde jag då, sen på fredagen att hon bara kom in till mig och var jättearg och bara, den här boken vill jag för fan inte ha och var typ så här mm, nej. på mig. Så jag trodde nästan att det var sant sen, mm. för det var som så här verklig dröm. Mm. Sen träffade jag en emotion och var så här, jätteglad och höll på att krama mig. Så. Mm. Ja, det var mina drömmar. Vad har du drömt? Men, Inget om sex har inte jag drömt. Nej. Jag drömde aldrig om sex. Men nu, jag tyckte vi mm. var något jag skulle Brukar fråga du drömma dig. Om, i... Brukar du drömma om sex? <laughs> Nej, Vill du berätta om, du? om mina sexdrömmar <laughs> som jag eventuellt kan beströmmar i? <laughs> Nej men jag har drömt också askonstiga drömmar mm. men, och alla har varit såhär full av ångest också. Eh, det är ingen som kissar. Eh, <laughs> fast man vet här lite. Ja, så det förlåt. Mm. Eh, det skulle vara jättekul. Just men du drömde om att du bajsade i Ja, jag drömde det ett hanfat. Och precis innan det så drömde jag att jag skulle ha en trekant med två personer varav en av personerna är ett av mina favorithatobjekt verkligen. Och ja. jag kände så jag oh, jag vill inte. Men jaha, ja. Och sen så ett eh, hanfat. Det var inte samma samb, Sam... nej det var, det var nej, i var landas under Och precis <laughs> <laughs> hade man spännande. Och eh, och sen så Men drömde Men var den där ute? Du vill inte säga vilka det var. Jag vet inte, outa honom. Nej. Ähm. Jag kommer inte ihåg vem du sa. du sa det för. Kan du beskriva? nej Ja, en extremt emo-kille. Från Gotland. Men i alla fall så ähm, drömde jag också att, att det var en aliens som kom till världen eller till jorden för att ta över allting och det var någon prinsessa som de skulle förgifta genom att få henne att äta upp alienkött och sen skulle hon bli en alien. Och du skulle ha sex med nej, henne? Nej, det ja. var inte heller en sex för att men det Mot sex med alienkött? Mycket konstiga drömmar. Men jag tänkte säga det apropå dina drömmar. Att den där, när man inte kan röra sig i sådana klassiker från är ja, det modern mm. Amazon ja, att man att det är att man, att man är någon, att tillstånd när man är halvvaken och inte kan röra sig. Nej, men det var faktiskt bland det äckligaste jag drömt. Ja. Alltså, just att jag låg så här. Mm. Hjälp, mig, hjälp mig, alltså jag som inte ens kunde säga, skrika heller och så brukar det också vara när man halvsover att man är mm. på något sätt så här typ ner tyngd i eller vad Vet du vad den andra personen hade vaknat av? Nej, jag Nej, frågade det. Jag det mm. men det var oklart. vi mm. uh, pratade om det igår. Och så, sa, så frågade jag om jag väckte den eller inte. Och då var det som att den inte visste heller. Mm. Mm. Men, men jag tänkte på det här med sexdrömmar. Mm. Alltså, jag brukar väldigt sällan göra det drömma det. Men när jag väl drömmer sexdrömmar. Då är det som att jag alltid vaknar innan man typ har mm. sex på riktigt. Utan ja. att det är bara såhär... Eller alltså vad det nu innebär. Men mm. typ att det är såhär och så. Mm. Eller att det alltid så är någon som knackar på dörren. Eller att så bussen ja. måste åka iväg. Ja, men men det, har du varit med om det? Äh, nej, ja. Alltså det, det känns ju som att det är nog, att man kanske drömmer att man ska ha sex mer än att man ja. själva. Ja, men jag menar det. Om, mm. Det var det jag försökte. Det låter mm. konstigt med sex på riktigt. Men jag menar ja. som att det är det här för Eller man vet mm. att det hänger i luften. Ja, eller precis, något det sånt där, ska liksom. hända. Inte, ja. inte den Mm. Mm. Det är lite konstigt. Är inte jag tänkte sant. om det bara var jag. Nej, nej, jag tycker det också är så. Faktiskt. Ja. Det, är det är lite frustrerande. Ja. Ni andra kan ju diskutera det här på vår blogg. Då. kommentera ja precis berätta för oss. Mm. Mm. Vi har fått erfarenheter i det här. Ja, snälla gör det. Mm. Alla tiotusentals personer. Men vi har ju också hört... eller Stina, du började ju höra på ett program om G-punkt. ja. Det var, det var faktiskt jätteintressant och det, det är lite det som har satt temat för hela veckan. Eh, och jag ringde nämligen mina föräldrar och så pratade jag med min pappa och han hade också lyssnat på det här programmet. Och han började direkt <hör> snacka om den kvinnliga orgasmen och hur fascinerande det var och intressant och spännande. Och det, det stimulerar ju hela underlivet och det är anus det är... Anus det är så stort området. Och det var jättepinsamt. Men sen så lyssnade jag i alla fall på det här programmet. Och det är väldigt spännande. om Den kvinnliga g-punkten. Jag lyssnade det är faktiskt inte klart på hela programmet. Men det blev så kort Ja, precis, så jag men, men, nej, men det handlar väl mycket om att, att man... Att det finns forskare som säger olika saker. Och att den kanske finns, och den kanske inte finns. Men att det kanske är troligare att det är en del av klitoris. Som är liksom klitorisrötter på något sätt. Men det var väl som det. Det tänker jag att slutsatsen var lite. Men just att klitoris är så stort. Och att det liksom mm. kan ju vara skönt att trycka på olika platser. Eller liksom. Ja, precis. Men sen var ju hon Janus som jag är jättesvårt för. Som är mm. så här typ hyper... Och hon ville ju ändå på något sätt hela tiden säga att, mm. inte att, att den fanns men att det finns jättemånga kvinnor som upplever det att det är ja, en punkt, det. typ. Men jag tyckte att en sak var konstig med, med eh, just det här programmet, var, eller som var lite roligt eller konstigt, var ju att i början så intervjuade de män som hade en så här sexshop typ tabu. Just det. Och då sa den så här, ja men hon visade massor massa sådana här hjälpmedel hur man kunde trycka på g-punkten. Mm och att det var en sån här stav i plast, eller i glas mm. som man skulle trycka hårt mot mm. insidan av magen på en tjej men, och då sa hon så ja sen ska man känna med fingrarna och så känns det liksom som en punkt som är lite så skrovlig mm. eh, och verkligen typ som att hon sa ju i stort sett att g-punkten fanns och var fysiskt synlig mm. Mm. men sen i slutet äh, av intervjun så sa hon så här, ja fast det är ganska många forskare som nu säger att det egentligen inte finns en fysisk platser. Och så mm. och då sa hon bara nej, jag vet ju inte. Och det känns ganska konstigt. Någon hade ja. för fem minuter ja. innan beskrivit den väldigt väl. Ja. Men det känns ju som att det handlar väldigt mycket om att det bara ska säljas produkter också. Liksom. Som att man, man kan tjäna pengar på att det eventuellt finns en g punkt och man ska mm. ha en, att det är en slags industri. Ja, precis. och allt annat. Också det här att eh, Playboy hade, hade haft någon rubrik då när det kom fram om g punkten mm. äh, När det var... Tyrannin. Ja, eller ja, klitoriskt tynnanin i slut. <laughs> ja. Så fruktansvärt var ja. Men mm. äh, jag tänkte på en annan sak. Jag har hört på Radio radiodokumentär också. Mm. Som heter Patienterna och tystnaden. Och det, det var ju lite mindre roligt om man säger så. Mm. Äh, den tycker jag verkligen. Det, ni ska höra på 1, 2, 3. Finns det delar. Äh, den tre, tre, trean var igår. Ja det är jätte, jättehemskt. Det handlar ju bara om så här, mm. hur folk. och jävligt illa ut inom vården. Mm. Och typ så här: maktgadenskap bland läkare och andra mm. som har makt över människor. Men det var hemskt. Vad jävligt jövdovligt. Jag, ja. jag har inte lyssnat på, den. jag har bara hört dig prata om det, ja, hela som man brukar. Ja, men jag tänkte jag ska lyssna på den ändå. Mm. Sen har... Det är ju just det där med att man accepterar en aktualitet bara mm. och en läkare har ju sån otrolig makt i samhället oh. äh, fortfarande liksom mm. även om det här vissa saker som det handlar om är på 70-talet och mm. då var det ju ännu ännu mer men, mm. men nu är det ju ändå liksom att de har som bara mm. såna aura av respekt mm. och att, att det tar så mycket innan man, alltså jag tänker hur lätt det är för vissa åka dit för vad fan man gör. Mm. Och sen så de här läkarna som typ aldrig blir av med ja. sitt, mm. sin legitimation. Fast Nej. de har typ gjort så här, ja, skrivit ut narkotika mm. till folk och eh, våldtagit folk och så. Ja, ja. Men uh, vad skulle vi mer prata om? Ja, vad hände? Eller alltså, Nu har man ju liksom påbörjat en ny vecka på något sätt mm. i huvudet. Mm. Jag diskuterade mycket på jobbet förra veckan. Min... Jag har mycket så här mm. livsbeslut framför mig om vad jag ska ta vägen om jag ska jobba kvar på mitt jobb eller inte. Mycket mm. sånt. Känns det och... läskigt eller roligt? Um, både och. Men mest läskigt just nu faktiskt. Mest mm. för att jag inte har bestämt mig. <laughs> men uh, ja, vi får se vad det blir. Det känns som att det är något stort på gång. Ja, onekligen. Mm. Ja, jag är lite lite i samma situation, men inte riktigt. Mm. Men jag väntar ju på ett viktigt beslut. Men, mm. men, men annars så, så ja, har ju, vad heter det, <laughs> vi har ju bytt till tid. Ja, det har vi. Det är stort. Det är jättestort och det blir mörkt klockan fem. Mm. Och var ljust klockan sex, nästan ja. sju. Ja jag har alltid älskat när man ställer om den här tiden för att mm. sova lite till det är ju schysst mm. um, ja. mm. har jag ja, jag, jag rymd ju lite från Malmö och alla fester mm. i för att jag känner att jag håller på att bli lite, lite sjuk jag ska ju till Berlin det. så det måste vara skitpig mm. mm. ska jag berätta allt som jag mm. var med om det kanske blir sex tema på det här det programmet också. Ja, ja precis. Mm. Spännande. Tysk sex? Nej. Mm. Jag klipper inte. Bara... <laughs> var... kan vi bara sitta här och hitta på mitt. Det annat? känns som att det har hänt en andra klippa saker. Ja, jag har. Vi har ju inte hunnit träffa så mycket. Nej, det har vi nog inte. Nej. Nej. nej. Och sen så har jag. Um, vi var på Kallis förra veckan, var vi? Kallade, eller just det, vi var ju badare på onsdag. Just det. Mm. Det var ju mm. mysigt. Ja, det var jävligt trevligt alltså. Det var, det var något som hände. Jo, det var så här typ att jag, jo, mitt tåg blev ju satt ju fast. Mm. Och sen så det. var det typ som att alla tåg var helt konstiga, jag från Tjävlinge. Mm. Och sen så till slut kom jag med tåg och sen så åkte det typ jättekonstigt och så kom jag fram mm. och så dog min telefon men mm. sen så var det bara kom man till Kallis och så var det så vackert mm. sen var det några kollegor som hade sett mig hoppa på ett tåg och så, yes. så hade de på ett att jag hade åkt åt fel håll mm. och de har liksom tagit upp det här tre gånger med mig på skolan och bara <här> vi satt och skrattade och såg att du gick åt fel tåg och tänkte nu fick hon en lång kväll och man bara men varför skrattar Nej. ni? Liksom, de har ju inget liv och... <här> Du har ju berättat väldigt mycket roande saker om ditt jobb idag, bestämmer du? Ja, jag har ju avslutat det där serieprojektet med serietecknaren som jag har pratat om. Och sen så då har jag ungefär 250 seriebilder som jag ska scanna in för att vi ska göra en bok. Och då så såg jag att det, det är liksom. Vi har två it-personer på skolan, och de vet ju inte något i stort sett hur man, framförallt inte då hur man skulle kunna scanna in någonting. Vi har ju någon sån här stor maskin som man kan typ så här scanna och sen så skicka till sin mejl. Men det är de bara när nej, nej, nej. Men det är två meddelsmän som blir väldigt osäkra med blicken och stirrar och har jättebråttom så att man frågar om något med dator. Jag har till exempel fått försökt i två år att eleverna ska kunna skriva ut själv från biblioteket. Men de bara så går de iväg och de får mejla det till mig. Får jag skriva ut allting? Men i alla fall så nu tänkte jag att nu ska jag få hjälp så jag kan scanna. Oj, nu ringer min pappa här i telefon. Mm. Jag kan ta det sen. Nej. Men då har jag i alla fall så att frågan. Jag, jag, jag, jag kanske inte ska säga namnet. Jag bara, hej. Kan du hjälpa mig? Med att, så här, jag ska skanna in några saker. och Han bara, hej. Ja, kanske. Ja, ja. Och sen så kom han typ med en ny scanner som han hade hittat i källan Och sen så, bara, så gick jag iväg ett tag. Sen kom jag tillbaka efter en kvart. Då hade han bara fått upp plastet på scannen. Och så mm. han bara... Uh, ja, är den, sätt in den du Hejdå. Och så bara sprang han med mig <skratt> Och sen så, så, så, så skulle jag installera något program Och så gick inte det för jag, det såg så här Du måste vara administratör mm. då till slut efter en typ tre timmar Hittade jag honom i källan att han sett äpple Och så mm. jag bara, men kan du hjälpa mig Typ det så, så här, att man må, måste vara Administratör och så han bara Nej, nej, nej, nej, nej. <skratt> Så vill han att jag ska gå till skolsekreteraren Som är här, en 60-årig kvinna som jag tror inte har Något med det här att göra alls Ja så det slutade med att jag tog hem den scannen i, i min väska. För jag tänkte att jag kanske gick och min dator hem. Men det var... Och sen så var det en galen kvinna som kom in också och tyckte att jag skulle börja med modulering. Mm. Men hon vill inte förklara, förklara vad det var. Mm. Ja. Spännande. Spännande. Ja. En dag i livet. inte så sexigt. Mm. Mm. Men roligt. Mm. Underhållande. Okej, okay, men då är det... Ja, ja, alltså de här 20 också. minuterna går ju så otroligt snabbt. Ja, mm, gör ju det. Eh... Men imorgon åker jag till Tyskland och mm. så hörs vi om en vecka. Ja det gör vi. Eller mindre än en vecka. Ja. Fint. Tutururur. Tuturur. hej. Hej. Hej.